rovnou diskutovat a já možná začnu z pozice moderátora jako to, to, to, co jsi říkal úplně nakonec, což mělo být to vyústění, pro mě nebylo zas tak přesvědčivý, se musím přiznat. Myslím, takové ty kritiky, jo, prostě, jak si mluvil o tom, kdo to byl Hill, nebo, nebo, ty, jo, nebo i ten Prum, jo, jako já tu knížku trošku znám, ne, že bych ji čet, ale prostě znám a taky mě to přišlo trošku jako přehnaný tvrdit, že všechno je to jenom taková nějaká ta Fisherovská Ranevej selekce. A stejně tak mi přišel třeba trošku, ne, jako, jako vlastně to, a na to bych se rád zeptal, takový neúplně ne jasný a, a, a ten argument s pandrelama. Jo. Protože jako na jednu stranu já chápu, že on tvrdí, prostě, že spoustu těch věcí prostě tam vznikne, holce, ty karotény tam jsou, a když už tam jsou, tak oni pochopitelně nějak korelujou s tou kvalitou, protože prostě mají jo, a nemusí to po selekci. Ale přece já měl pocit, že to primární jako primární důvod, proč se tím lidi za, začali zabývat, že se ptali, proč ty ptáci ty karoteny prostě opravdu jako vystavujou, jo? proč jako já nevím, je prostě černý pták, jako tetřívek a má červený ho něco na hlavě, jo. A to přece jako je to, co chceme vysvětlit. To, že když už tam ty karoteny jako jsou, takže indikují kvalitu, mě přijde, že je jako jedna věc. A dobře, když už tam jsou, tak indikují kvalitu a možná nemusí být jako pod, jako pod selekcí to, že, jo, prostě ta indikace té kvality. Ale přece to, že to ten pták na sobě má, to červenou hlavičku, tak to přece jako vzniklo nějakou jako evolucí teda předpokládám jako Darwin. Jo, jo, jo. No jasně. Uh, tak já nevím, jakoby, co, co jakoby na to odpověje, jo? A tam asi ta polemika, jakoby, není tak ostrá, jakoby, jo, že to není tak, jako, uh, jestli, uh, jakože. Hm. Tam jde o to, jakým způsobem se to tam tou evolucí dostalo. A to, to je jako přece velký rozdíl, jestli, jestli se to tam dostalo, protože oni vybírali jakoby na tu kvalitu a tím pádem tam jakoby tu barvu natáhli. A nebo jestli prostě vybírají samotnou tu barvu a tím vyslektují tu kvalitu. To je jako, podle mě to je jako velký rozdíl. A to je, jestli se, jestli se tam jako může dostat samo. No, třeba si to tam jako, víš, jako, že ono není úplně jasný, jako jestli e, m, m, nutně, e, jako musí na tom povrchu e, to být prázdný. Že? Něco tam být musí na tom povrchu. A tak prostě to tam jako že, tam se to může dostávat jako odpadní produkt. Že? To je jedna jo, pys, ja jako hyp, uh, hypotéza toho, proč je zbarvení, třeba typicky u pavouků je, že to tam prostě jako odkládají, protože toho mají moc třeba. Jako, že, uh, ono je prostě velký rozdíl uh, v tom, uh, jak se to tam dostalo, ne? že nemusí to být. Uh, a, a to vysvětlení to, že to je jako adaptivní, že to je k něčemu. Přece uh, uh, jako je docela uh, v protikladu, proti tomu, že vlastně to je k ničemu a jenom se jim to jako nějak líbí, že? No, já, já rozumím, ale prostě, že dneska měl u nás CTS přednášku právě Petr Tureček, který v těch odešel a říkal třeba, že opravdu je nápadný, že některý táci, které jsou jako třeba takový černý nebo šedý nebo nevýrazně zmarvený, tak často mají tu červenou hlavičku, jako jo, prostě. A to přece jako, že by to bylo proto, že se jim tam, uklad, že zrovna tady do toho peří na hlavičce, jako datlovy se ukládají, prostě Karol když nemá kam jim je jako uložit, jako jo, prostě ne, nepůsob, na mě to prostě nepůsobí přesvědčivě. Mně by přišlo, že opravdu to, že má ten datel červenou čebičku nebo ten tetřívek, že má to červení na hlavě, tak opravdu je... Pod, nějakou, jakoby pod nějakým pohlavním výběrem, a ten pohlavní výběr prostě mus, podle mě měl mít nějakou, nějaký jako důvod. Ano, samozřejmě, může to být ten senzory bias, jo, to jako uznávám, to, ale to je, mně to přijde ten senzory bias takový, jako, že to je takový odvysvětlení, jo, že to je jako, prostě, že ano, ten jako, jasně, vybírá si to ty sam, samice, protože prostě ty smysly má takhle nastavený, ale proč má na, takhle nastavený? Jo, smysly, proč to je zrovna udělaný, proč tam ta lahev má taky tam to červený víčko, jo, prostě myslím si, že to, není jako, že to vlastně není úplný jako vysvětlení, prostě. No, ne, nebudu rozpojovat, no, se vedou debaty. No, tak jako já bych jako na to řekl, že, že vlastně já jsem asi jako by to nechtěl vyřešit, nebo já nejsem v tý, já, jsem, jakoby, já jsem si tím hlavně chtěl obhájit to, proč zkoumat ty mechanismy. Vlastně to, proč, to jsou tak strašně jakoby, složitý otázky, ale jako, nejsem si úplně jistý, jestli to proč vlastně dokážeme jako nějak odpovědět. Vždycky to bude nějaká historka, ale jako, dokáž, vlastně my žijeme strašně krátkou dobu. No, Aby jsme to jako dokázali vysvětlit na něčem, co jako pozorujeme v současné době, nebo máme proto nějaký jako historický záznam pár set let, že, něco takového. Nebo dobře, když najdeme m, jako fosilní záznam, tak asi bychom to třeba nějak jako dokázali. Ale m, jako odpovědět proč je prostě strašně složitý, že a, a ty... to, Takhle, to já můžete nejenom to a není to, nebo, není to kritika toho, co jsi tady říkal, ale opravdu kritika, toho diskursu, prostě, no. Že mám pocit, že tyhle lidi, co říkají, ono to stejně, e, prostě tam ne, ten pohlavní výber, to vlastně to, ne, to není, nejsou ty hone signály a není to to, je prostě nějaký senzový že to není vlastně, že to je jenom takový jako ústup, dobře tomu nerozumíme, tak je tam nějaký senzový bias. Mně to prostě nepřipadá dostat. Jo, ano, chápu, že oni oni nedokázali najít nějakou dobrou korelaci s nějakýma jako e, vlastnostma, tomu rozumím, ale... To, to ne, jako to, jako z toho usuzovat, že je to jenom ranné selekce, nebo jenom senzory bajasně přijde trošku jako... Myslím si, že třeba dobrým příkladem toho zbarvení to nemusí být tak nápadný, ale tak dobrým příkladem můžou být i malá adaptivní jakoby, struktury, prostě, které nějak těm zvířatům znesnadňují ten život, jako třeba nějaký extenzivní faroží. Že jo, a, a tam jakoby, říkat, že to k něčemu je jako dobrý, že to je nějaký signál jako jeho kvality, No možná ne, že jo, možná je to opravdu jenom uh, prostě nějaký jako uh, poměřování si uh, velikosti paruží, jo, mezi nima nebo před těma samicami. Ale to právě, ale proč by si ho poměřovali, kdyby to nebyla, jo. Vy se chtějí roznožit, no, tak to vždycky skončí to, že Ne, ne, se ne, ne to takhle ne, to tak ne, to, to prostě myslím, že není správná jako, správná, lůváka, správná jako racionální vysvětlení, že se chtějí rozmožit. Ale proč to se chtějí rozmožit s dobrými Nic dobrý. Len, no, abych na to navázala. myslím, že se tady jako v, dost míchá několik jako věcí, Jedný z nich je a jako rozlišení nějaký aktuální funkce a evoluce toho daného fenoménu. Jo. A tady navíc teda máme fenomén, který je nutně koerunční. Je to prostě projev nějakého znaku a jako nějakého vnímání. Jo. A mně teda přijde pořád jako docela inspirativní ten jako framework od... Uh, Maynarda smysla uh, harpra uh, na tu jako evoluci signálu, jo, který ti právě tohleto jako dobře v, uh, rozlišuje v tom, v tom smyslu, že uh, znak, který uh, poskytuje nějak, nějaký jako vodítka, proto tomu říká jako cues, tak uh, je uh, v, tak prostě ten uh, organismus, který komunikuje, tak ho nějakým způsobem jako je pak selektovaný k tomu, aby ho vnímal. Jo? Ale to neznamená, že prostě probíhala zatím u toho druhého organismu jako selekce na to, aby to produkoval. A k tomu dochází, až v případě, že se z toho stává právě signál. Oni jako dobře tohle ty dvě věci jako rozlišil. A když tohle to stáhneš z těch na karotenoidy, tak to pořád je prostě jako hrozně heterogenní v skupina jevu. Jo. Některý prostě můžou být jako i indikátorem, aniž by byla selekce na úrovně toho jedince, který to produkuje. Ale pak budou prostě struktury, který evidentně, pokud teda máme tu, ty doklady, signálma budou. Jo. A to bude třeba prostě ten straka pout, ale nenutně signálem pohlavního výběru, jo, on taky jako prostě ukazuje to jenom za určitý okolnosti a tak dále, jo. Takže... Uh... Ten problém, jakoby to toho mají dnes smysl, jakoby je, že ten signál může být jenom znak, který se vyvinul proto, aby byl signál. No. To je v té definici. No, no, a to si myslím, že... No a naším úkolem je právě říct, co je že jo. No, jasně, no jako tak samozřejmě, tak některý budou, některý nebudou. Je jako, není to jako 0 1, že, ale ale jako i ta kritika toho toho tí signální teorie ze strany toho sensory drive je, že jako podívejte se, ne všechny ne všechno, co se nám měří a a i to, vlastně, že jako by ty karoteny jsou jako konečně závislí, i když je na to nikdo nevybírá, tak je právě, jako, podívejte se, aby něco fungovalo jako signál a odrážilo nějakou kvalitu, tak se to nemuselo vyvinout jako signál, není to signál. Prostě. To není signál, protože se to nevyvinulo za účelem toho, aby to něco signalizovalo. To se prostě nějak jako dvě věci náhodou spojily jednou prostě je tam zadrátovaný v tom, jako metabolismu, takže to se dochová jako signál, jo? Jako, že když se mu udělá špatně, tak ze A druhý je, že někdo, který ten, ten evoluční, že jo, prostě aspekt, že někdo ze stejného druhu má ten aparát přizpůsobený na to, aby zrovna... No ale tady, to by nebyl signál. Jo, prostě, to, to signál. Ličo, ale to v, tom, to v tom rozvrhu tam právě je, a je důležité rozdřel. To, že prostě od 90. let jako vyhrání ekologové nazývají signál lecos, jo, prostě fluktuační asymetrie signál. To, že prostě zazenášíš i ti blbě, taky signál. To je totální nesmysl, že jo. Je prostě to, že jsi symetrický a že podle toho někdo někoho vybírá, tak určitě se ty nevyvinul abys to někomu signalizoval, jo. Prostě no, no, no. to je jako vedlejší produkt toho, jak ten organismus stavíš, jo takže no ale tak, že, že prostě jako devotov tyhle věci rozněšoval já... a tože to, že se senzory drive v těch kokolevlných jako, procesech hraje významnou roli jako o tom, že, o tom žádná ale v, jako v, prostě jako celý ten systém ti to nevod vysvětlí. je to prostě součástí těch procesů já kdybych jakoby, měl něco kritizovat tak by třeba kritizoval jakoby, uh, uh, přístup, že změřím, zem, dlouho se mi želvy otočejí na nohy a změřím jim jako červenost Brny a když by mi to sporelovalo, tak by bych... řekl, to je hodně s signál, ale jakoby, to nemusí být. Že? To, to, a to si myslím, že jakoby, je jakoby, ta kritika těch konfirmačních studií a prostě tady to. Ne, to, to, to, že prostě nemyslím, se. Ne, jako, to, si... že prostě se. Těch, že prostě během ekologie poslední čtvrtletí vyrostla na těchto korelačních studiích a to, že prostě jako proxy fitness je jako lecos bez ohledu na to, jestli prostě to vůbec nic, co vypovídá, to je jako jest. a teda velmi bych s, s tebou souhlasil s tím, že abychom pochopili ultimátní mechanismy, musíme rozumět těm proximátním a to včetně prostě v, těm, jako v, jak ty struktury prostě vznikají jejich korelace s nějakýma jako procesy procesama to je, jako myslím, že no. pravý další nebudu... jenom ještě tady té diskuzi nějaký zase jako můj vhled am um, um, tam problémem asi není, jako že tyhle ty koncepty, prostě co tady jako kolegové zmiňovali, že by byly špatně, ale že oni jako poskytují takový náhled na tu evoluci vlastně jako hrozně statický, jo, takový ten mikroevoluční, že máš proti sobě jako senzory drive a proti tomu zase nějakou jinou teorii a teď se jako rozhoduješ mezi tím, ale ten jako senzory drive si je samotný jako výsledkem nějaké jako předchozí evoluce že jo? a pod ním jsou jako další mechanizmy, zase ty jako fyziologické třeba pod ním nějaké jako genově regulační a takhle a to je všechno výsledkem dlouhé evoluce. Takže um, právě jako třeba, že my vnímáme jako senzory drive, jako hezký nějaký um, patterny, které jsou symetrický. Může být ale právě důsledkem toho, že třeba jako bylo vždycky jako výhodné si bírat ty partnery, které měli ten tu, jako aspoň kvalitní ontogenezi. A uh, vlastně uh, to potom jako ne, nemusí jít vůbec uh, proti sobě tyhle ty vysvětlení. A nějak se spíš doplňují. Hm. No, ještě. ještě úplně jedna věc, která tady uh, jako nezazněla a která myslím, že je podstatná, že uh, jako zase od Andersna od 90. do kdy ta knížka uh, po hlavním výběru uh, vyšla, tak uh, se my všichni soustředíme na uh, rozvoj těch znaků jo, a v, právě potom jsou ty uh, jako uh, paradigmatické uh, organismy jako jsou ty jeleni nebo ty pávy. A když se uh, vlastně Lupců, tak když se podíváme na, na organismy, který vlastně mají ta, takhle jako, v, co by v, byly ty exaggerated structures, jo, tak těch zase není úplně jako v, tolik moc, ale v, pohlavní výběr je, je jako mnoho většího spektra. Jo. A teďka v, a my se v, soustředíme na to, jestli si vybírají toho nejlepší. A ono je dost možný, že tohle je vlastně jako do specifický přístup v pohlavním výběru. A to, co je mnohem častější, je, že si vybírají, aby nebyli s těma špatnejma. A ty všechny, který přesáhnou nějaký jako threshold, tak jsou jako, jako equal. Jo? Že prostě tam je pak jako jedno, koho si vybereš. A to ti dává úplně jiný typy jako korelací, který máš očekávat. A to si myslím, že jako v, možná v, bude jako nějakou zásadní paradigmatickou změnou v pohlavním výběru. Jo, takže vlastně, co ne, není jedno, jedno jak moc je, jak moci červené, ale nesmí, nesmí být, já nevím, co, hnědej. Jako. Možná, já ještě vlastně pořád ve stejném duchu, jo. Není problém toho, že vlastně se ty lidi jako. Nebo že, že typicky zapomenou na to, co je ten jev, který teda studujou, jo? Protože mně přijde, že, rozumíš, jako studovat, proč jsou ptáci červený, no tak prostě, jako majkaro, ten lidi můžou sloužit k různým věcem, nějakou barvu mít musí. Rozumíš, to není žádný jev, jo. To, jako opravdu, že možná, jako, jo, že jako Není vlastně koncenzus na tom, co je ten jako jev, který je vůbec hodný pozornosti. Jo? Já si myslím, třeba, že když jsem říkal o té červené čepičce, to bych řekl, že jako fakt není jev, který, o kterém bych mohl říct, že, že to je jenom tím, že si někam tu červenou jako musí spát. To mně připadá, jako, že ne. Možná, možná jo, ale to by se právě ukázalo možná těma, když by se koukalo na nějaké ty úplně proximátní věci. Jo? Ale opravdu to, že vůbec nějaký červený zbarvení mývají nebo, nebo černý, no tak to opravdu. Jako na to nepotřebuješ speciální teorii. Jo. Takže možná to je, jestli, jako, jako jestli v tomhle jako není problém, že vlastně jako, co, co, jako, co je ten to, co chceme co je, jako, ta co je ta otázka, co je chceme jako vysvětlit. Mně to mimochodem přišlo vždycky, jo, teď, já nevím, když dělali takový ty s těma koroptvéma, že mají nějakou tu červenou skvrnu a že ta, když je víc červená, tak to odráží tu kondici. To přesně souhlasím, že to může být klidně tím, že ho prostě všechno možný odráží kondici, jako nějaký druhotný efekt a vůbec tam nemusí být selekce. Jo. Ale, ale proč má prostě, proč existují ta barevnost někdy je opravdu jako nápadná, že jo, jsou tam navíc opakované struktury, že úplně nepříbuzný druhy, e, to dělal ten Roman figura, že jo, prostě, jo, třeba ty konvergence jako, jako by barevný a tak, no tak to už je jev, ne? To už jako nevysvětlíš no, nějaký... To, to, to jsou pak, že jo, já jsem třeba ty odpadní látky, to jsem uvedl, jako jeden takový příklad. A jako, to může být jako ledziak, a, a um, já jako nerozumím tolik těm věcem, co třeba dělá jako román, že jo? Nebo, nebo prostě jakoby, nemám to jako načtený a tak, takže v tomhle se jakoby nemůžu jako úplně vyjadřovat, že jo, ale tak víme. Ne, ale jestli jako souhlasíš s tím, že je problém jakoby říct si, co teda je vůbec ten, jako jev, který stojí za nějaký vysvětlení, jako, No, tak já mám problém, musím jako pořád vždycky dokola a vždycky vysvětlit, <tězík> mělčím jako zabývám, tak si to furt musím jako by co mě vlastně jako zajímá, jo? ale já vlastně nevím ani jako... takže to samozřejmě vždycky je problém, ale. <tězík> <tězík> <tězík> a, a... Ne, ale ta otázka zněla to obecný problém. to prostě. Já s... myslím, že spo... ze spoustou toho výzkumu to vždy, jakoby, je tak, tak trochu stojí to, že by lidi chtějí nějak zkoumat tu komunikaci těch zvířat, prostě, a teď je láká a představa, že nějaká komunikace existuje, a teď jako hledají ty znaky, které by k tomu mohly sloužit, a pak se no, tak tak to berou k nějakým ta, takovýmhle úvahám, a oni jako vlastně... Mm, mm, mm, Možná není to jako správná otázka, ale můžou být jako, já nevím, tak třeba u toho peří, já nevím, no, tam ono u toho peří vidíš, je jako dost špatný to, že my vůbec nevíme, jak se tam ty barvy dostávají, kromě toho melaninu, tak my vůbec nevíme, jak se tam jako dostávají ty barvy do toho peří, jak je to tam uložení, co si tam vlastně děje, to se moc jako Ale třeba jako uještěrek, když jako když jsme se ptali, proč je pruhatá, nebo proč je tečkovaná, tak jako zatím může stát nějaká selekce, jako že třeba ze strany predátora ty pruhovaní jako, se jim uniká, protože ten, toho predátora to má. Ale druhá věc, která zatím jako stojí, je, jak se jim to jako by uspořádává. A to se, to, to jako by má proč, má jako by v... Ta podstata toho, proč je daná těma mecha vývojovými mechanizmy jestli jako tohleto by taky mohlo být u ptáku, no jako ukazuje se, že, že ně, už v raném vývoji, nebo relativně raném vývoji, eh, jsou předurčení peří, který jako budou černé, a jsou předurčený peří, které budou černý, ještě než tam nějaký pigmenty jsou, že tohleto je dané eh, prostě nějakýma na eh, nějakých jako signálních molekul už během toho vývoje. No, takže, ale jak se to stalo na začátku, jako u prvního ptáka, který měl čepičku? Uh, uh, sou... ne, tak tam jde o to, že, uh, že uh, ty druhy se v tom liší, to znamená evidentně tam k nějakým evolučním změnám dochází. Že jo? A ty, ty jakoby můžou být náhodný, ale jako, že jo, prostě je podezřelý, že jsou tam nějaký opako třeba ty konvergence, že jo? tak to prostě jako... No, no, taky, no konvergence, že jo? tak to je tam vždycky je tam ještě jako prostředí, to je jedna věc. Druhá věc je, druhá věc, že to nemusí být jenom jako pohlední výběr, ale tam můžou být ty zvířata, jo, jako nemusí to být jenom výběr ze strany samic na to, aby měla nějakého lepšího samce nebo něco takového v tomhle smyslu, ale může to být nějaká jako druhová. Uh, druhá no, rozeznávání. Uh, identita, no. že? rozeznávání, no. aby jsme se nekřížili si cizejma. A těch směrů, já jsem tady zmiňoval jenom něco, ale samozřejmě těch jakoby, vysvětlení je celá řada, že? plus tam jsou. Taky, že jo, tak třeba u toho uh, Datla, ne, to já nevím, jestli to je pravda, nebo jestli to je jako nějaká spekulace s tím, že on uh, z těch dutin tu hlavu vystrkuje, aby jako odradil uh, nějaký potenciální tak. Jako není to úplná blbost rozhodně, takže jako jo, jasně, může, může to, to, to je... Lukáš, Jo, jasně, chci jenom říct, že s tím odpadem to moc jako neberu, že ty samice by to nepotřebovali nikam dávat, že když je tlak na, na krypsy, tak najednou ten odpad se vyřeší nějak jako jinán, tak to, to mi moc jako nepřijde, ale přijde, přijde mi, že uh, nějak uh, se jako v té debatě zapomněl, bych se chtěl zastat toho prama, že jako jasně, že, uh, že se vyvine něco, kdo uh, že to prostě třeba ty samice vidí, jo? že ten senzory Bayes tam je, to je jako jasné, ale, ale jinak jako myslím, že tam rozvádí myšlenku jednak, kdyby to třeba takhle fungovalo, ty karotenoidy, tak by to bylo jako třeba univerzálnější, jo? že by prostě každý nosil tu placku, ukázal by, já jsem červený, já jsem dobrý jako můžeš se se mnou spářit, pak to schoval, Daj, Něco takového, že by, že by to bylo jako univerzálnější a právě, že ta jako obrovská variabilita toho, co jako jenom u rajek vidíme a ty různé typy tanců a těch peříček, a že jako najednou nějaký tam píše asi jedna kapitola je o tom, že najednou nějaká pipulka prostě se zbázní, umí zpívat, je barevná a ona začne stridulovat, že jako tře prostě svalem o okřídlo, které má vroubkované, jak bude tomu blbě lítá, že to je najednou úplně jako úplná blbost, která asi se jako někomu líbila a tak oni to jako mají a i ta, ty samice mají vroubkovaný ten humerus, takže i ty samice jako blbě lítají kvůli tomu, takže ukazuje, jak je to někdy jako fakt škodlivé a přitom je to úplná jako kravina, ty, ty věci to tím pohlavním výběrem. Jo? Či je jako za tu arbitrárnost, že se to prostě někomu líbí a proto je to důležité pro pohlavní výběr a je to tam, protože se to líbí, mně se to líbí prostě, tohle to, vysvětlení. Za to bych bojul. A, a, a taky uh, jako... Uh, Vlastně to, jak jakoby se v té kritice chytali toho, že on někde zmínil, že to je jako genetická korelace, tady ta spojení, té preference a to znaku. Ona nemusí, a to říká ten Ryan, myslím, že on mu v zásadě i jako sekunduje v některých věcech, že ta korelace může být behaviorální. Že jo, nebo, No, jakože to nemusí být jako gén, ale je to prostě nějaké složité chování, které k té vede a potom k té evoluci tohoto je. To je jenom, u toho prama jako přijde, že je to jenom přehnané. Prostě všechno svádět na Fisherovskou ranové selekci je možná jako zbytečný, jo? protože proč by se tam neupleknuli ty ostatní věci, ale jinak jako vlec, no, říkám, vlec, že vlec, vlec ta všem může je jako speciální případ toho, Já tomu říkám, uh, uh, no, no, no, čeho? genetický ne, to, korelace, to, to, no. ty korelace no. mezi tou preferencí a, a tím znakem, že jakoby to je jenom jako speciální případ, kdy jakoby ta korelace, já nevím, to je prostě jako dynamický systém a teď nevím, jako, jaký musí být to nastavení, ale u té ranovej se stane, že jako od toho optima vlastně toho stacionárního stavu toho systému se to najednou začne, jako by ty podmínky jsou takový, že jakmile si to zní trošku jenom odchýlí ten znak, tak on začne směřovat úplně někam jinam. Když to pak může to nastavení být jiný a ten stacionární, stav v té evoluci je stabilní a když se objeví jako jedinec a preference pro něj někde mimo uh, to optimum toho nebo ten stacionární ústav, tak to bude směřovat k němu. Takže by to může mít na základě toho, jak jsou ty preference silní, nebo tak podavit mezi tím znakem a tím. Já jsem tím myslel takovou tu obecným no. princip, že jo? No. Já chtěl. Tak já bych nejdřív dal uh, inzerát, right. já budu o něčem po podobným povídat právě o tadyhlenství tomu jevu autoelexe. To znamená, že jako opravdu ta červená hlavička signalizuje té samičce, ne, že on je dobrý jako ten jedinec, ale že teda jeho tatínek nejspíš měl červenou čepičku a maminka teda měla preferenci pro červenou čepičku, takže když chci pomoct, když ta samice chce pomoct svým vlastním genům, genu pro preferenci červený čepičky, teda spíš ten gen, který k tomu přinutí, tak prostě pomůže tomu samičkovi s červenou hlavičkou, protože je jasný, že bude nýst v sobě s velkou pravděpodobností kopii genu pro preferenci červený hlavičky. Tak to bylo. Ještě co to když potí na levě skolek? Rané vej, ranavejst. O tom budu, to je složitější. O tom budu pojď. Je, je to. Je to je to pře převedení z původního modelu, kdy se uvažovalo, že se kompetuje o biologickou zdatnost a že jde o to, aby co nejvíc příbuzných genů se dostalo jako do další generace. K tomu, že je tam ten jeden sobecký gen pro preferenci, prostě je to převedení na selfish gene, jo? na ten nový model, kdy už víme, že nejde o fitness toho jedince, ale jde pouze Nemysl. Jo, Ale o tom budu povídat celou přednášku, nebo část té přednášky. Ale já jsem chtěl něco jiného, když už. <laughs> e, jo, na tom na, e, ve čtvrtek od půl čtvrtý je ta přednáška. Ale nevím, který den. <laughs> Sledujte na filozofii, u nás na filozofii. Na teoreticko-biologicky. To jsem říkal, ano, ale víc nevím. a ta, ta, tam, tam se dozvíte, jaký je vztah mezi runaway selekcí a mo, modelem autoelekce. Tak, a já když zůstanu u červený hlaviček. Prosím tě, ví se něco teď o eumelaninu a feomelaninu? Proč to, proč to je? Proč, to, proč je tam tenhle poměr, kdy se to mění? Jak je to, za jaký situace je to adaptivní bejzrzavej? Eh, eh, tak... Eh. Já uh, přesně jakoby, tu melaninovou literaturu jakoby, nemám tolik načtenou, ale, uh, na ale eumelanin a feomelanin nejsou jenom u obratovců a, a je to podobně jako uh, u jiných typů pigmentů, jsou, jsou jako daleko více rozšířený. Já jsem tam měl někde na tom stromu, jako určitě eumelanin je prostě uh, i v a teď nevím jako kam všude až sahá feomelani, nemyslím si, že je takhle jako že je nějaký to. A eh, eh, m, potom, že jo, eh, jakoby rozšíření lidské populaci, eh, je otázka, jako, eh, jak to s tím je, že jo, ví se, že eh, spíš tady tyhle ty eh, zrzaví, eh, Uh, morfy uh, u lidí byly přítomné u těch jako našich příbuzných druhů a je možný, že některé uh, uh, proteiny, které jsou zodpovědné za rozdíly v těch syntetických drách, máme zděděný u nějakých jiných druhů. A potom uh, je velký jako, takhle na tu kondici nebo takhle na tu fyziologii mezi eumelaninem a feumelaninem je jako rozdíl ve struktuře a ty struktury uh, se lišejí v tom, jak dobře snášejí teda to záření a co se, jak jsou stabilní pod tím zářením. A, a, a, ale ne, nevím přesně, jak to je, ale říkal mi to profesor Borovanský, který působil dřív tady na u, u, u HKT, na lékařském fakultě a ten se melaninama zabýval celý život. A určitě jakoby je těch studií hodně. Je prostě rozdíl, jestli se spálí člověk s Feomelaninem a ten se mu vyleje. Že jo? Protože když se jako spálí člověk, tak ta reakce je takový, to je jak z červená. To vlastně se neděje přímo na tom sluníčku, že jo? to víte, že když se jako spálíte, tak prostě chvíle je to v pohodě a pak přijdete domů a zjistíte, že jste celý rulík. A ono se stane to, že jak ten melanin jako absorbuje to světlo, tak se roztřese, zahřeje se to a když je to hodně, tak se může stát, že ty váčky prasknou. A ten melanín, ty melaniny jsou teda toxický. a vlastně tím, jak se to vyleje do té káně, tak to zabije ty buňky. A vlastně to, co se jakoby stane s tou kůží, je, že ten melanin tam zabil ty buňky a to je vlastně to zčervené. A ten felmelanin je nějaký reaktivnější a jako agresivnější tady v tomto A tady, hm, jakoby víc nevím. No. A, hm, Možná, že ještě je víc stabilní, protože no, takže to... No. Jako my jsme se na to koukali na zrzavost a vztah k tomu k vitaminu D a, uká... a vůbec slunění a ukázalo se, že teda zrzaví lidi mají víc vitaminu D, i když se neslunějí. Že prostě jim stačí míň, míň sluníčka k tomu, aby si nasyntetizovali dost vitamínu D, takže to by ukazovalo, že to muselo vzniknout teda nejspíš tady někde jako na severu, takže nejspíš opravdu to měli první neandrtálci, ale Jestli jsme to dostali nezáv nezávisle od nich, a e, nebo nebo tady v tom lidský kůže je zajímavý jeden, jeden rozdíl mezi e, jakoby tou africkou, těma africkýma liniema a jakoby těma kafkasko-azijským A e, ten rozdíl je morf nejenom teda v typu pigmentu, ale v morfologii e, tý, e, v ultrastruktuře těch váčků. Protože ta kafkaská linie má vlastně ty melanozomy, ve kterých je ten melanin ještě obalený jednou membránu. Takže tvoří takové agregáty a nejsou v té kůži volně rozdíl. U té africké linie, ty jednotlivé váčky jsou by rovnoměrně rozprostřený. A proto i třeba se může stát, že některý jako hraniční. hraniční fenotypy eh, mezi tou africkou a eh, kafkazskou linií můžou mít jakoby, na eh, absolutní hodnotu toho úplně stejně, ale pořád ta barva eh, bude jako daleko tmavší u té africké linie, protože tam prostě ty váčky jsou jakoby všude, než když eh, ty, eh, ty kavkazaní to budou mít na agregované po nějakých těch, což je jakoby, docela zajímavé. A aziatí, eh, ty mongolí, tam Mongolijní linie jako by ta východní tak ty to mají nějak mezi no. tak prostě to by tak čelili. <laughs> jako půl roku no. tak já myslím že na zradu čas skončí takže děkujeme ještě jednou